Zergecserkész és ősz kezdetén. A havasi legelőkön szeptember közepe után mindenütt a lakatlan vadon teljes csendye uralkodik. A kóriantó pásztorok, kolompolónyájak és az ugató kutyák visszatértek az erdélyi falvagva, vagy pedig a havasalföldi tarlókra ereszkedtek le. Az egyedüli hang, amely a szélcsendes időben a havas tetőkön kóborló vadász, más ember olyankor nemigen jár ide, fülét megüti, a hulló károgása. De ebben a templomi atmoszférában az is feloldódik, elvész, mint az óceánba hullatott vízcsep. Az emberlapta helyek oly távol vannak, hogy a mérföldekre elhallatszó harangzúgás, vonatok fütyülése és más, a modern kultúrától elválaszthatatlan hangok oda el sem hatolnak. A helyi viszonyokat nem ismerő idegen azoknak a csekély számú turistáknak a kielentése szerint, akik a retyezát vagy a párenkhegységet ilyenkor bejárják, azt hiszi, hogy teljesen kihalt vidéken tartózkodik. Ha egy-egy kanyonszerű fenekén, az égbe meredő sziklafalak között halad felfelé, a tökéletes csend, melyet egy hegyi patak mormolásának egyhangúsákat csak fonetikusan aláhúz, nyomasztó lakhat kedélyére és lelkére. A madárdal elhallgatott és csak egy-egy fekete harkánynak a legmagasabb sztakkátóban elhangzó, riasztásszerű szólama üti meg a vándorfülét, amint az a szép fekete madár hullámszerű repüléssel valamely a luc vagy círboja fenyő felé igyekszik, melyet csőrének kalapásszerű ütéseivel dobmódjára szokott megszólaltatni. A déli órákban, még verőfényes napsütéses időben is alig lehet állati életnek a nyomát felfedezni. Néhány havasi sármány látszólag céltalanul keresgél a lelegelt meredek hegyoldal kövei között. De ha nem sajnáljuk a fáradtságot és tevékenységét gondosan megfigyeljük, azt teszük észre, hogy egyes sodronyszerű fűfajoknak az éret magvait szedegeti. A havasokat bebarangoló alkalmi turista az ottani nagy faunából alig lát valamit. Ismételten hallottam olyan kijelentéseket, hogy a déli Kárpátok vadbőségéről elterjedt hírek csupa hazugság és túlzás. Medve, farkas, zerge talán valamikor volt, most azonban a régóta kipusztított állatok közé sorozandók. Alig maradt hírmondójuk. Az ember hetekig járhat azokon a vidékeken anélkül, hogy közülük egyet is megláthatna. A turista rendesen nem is látvadat, mert többnyire figyelmetlen. A természet imádat templomaiban többnyire úgy viselkedik, mint a fővárosi korzón. Hangosan beszél és kúrjant. A ergét, a mimikri, melynek állítólagos törvénye szerint majdnem minden vadállat színe, a környezetével többé-kevésbé egyezik, a legtöbb esetben teljesen elrejti annak a szeme elől, aki még nem tanult megnézni. Csak igen ritkán fog abba a helyzetbe kerülni, hogy ennek a nagy emlősnek a létezését egyáltalában észrevegye. Képe, mely a fenséges vidéket bámuló szennek recehártyáján bizonyára már ismételten lerajzolódott, minden alkalommal beleolvadt a kövekből, fagyökerekből, cserjékből alkotott környezetbe, melyből azt az iskolázatlan szemlélő, gyakorlatlan felfogó képessége még nem tudta kihámozni. A gyakorlott vadász az előtte elterülő hegyoldalt vagy ciklafalat, melyet a turista felületes megszemlélés után azzal a kijelentéssel intézel, hogy azon egy szőrszál sincs, a legbehatóbb vizsgálattárgyává teszi. Ez esetben a fal, szó, a fogalmat talán csak igen tökéletlenül írja körül. Egy tornyocskákból, oszlopokból, függőleges sziklalapokból összerakott labirintus emelkedik ég felé, melyet repedések, rések, barlangocskák, párkányok és bevágások még tagozottabbá tesznek. A délvidéknek még ebben a tengerfeletti magasságában is bujának nevezhető flórája minden alkalmas helyet, mely ezen hatalmas kőalkotmány felületén kínálkozik, elfoglalt. A szélesebb párkányokon valóságos círbuja és utcfenyőligetek képződtek. A fathölzsek között a legbujább, nagy kék bogyókkal megrakott áfonya cserjék tenyésznek. Egyes repedésekbe gyalog fenyőbokrok ékelték be gyökereiket, melyek a függőleges falba kafaszkodva azt a benyomást keltik, mintha felfüggesztett cserepekben tenyészett dísznövények volnának. De a növényi életnek a létért való küzdelemben a havasi fűz és egy alacsony bokor alakjában tengődő égerfa is kiveszi a maga részét. A korálszerű, rikítóan vörös madárbogyókon a húros madarak örökké mozgékony hadalak mározik. A jó prizmás távcső ilyenkor a legelengedhetetlenebb segédeszköz. Az eljárás teljesen azonos a nagyítóüveggel kutató tudósival, aki egy laboratórium asztalán az előtte fekvő kő vagy fadarabon az azon előforduló, illetve feltételezett parányi élőlényt kutatja a vadkeresésnek ezen módjánál szigorú rendszerességgel kell eljárni. A találomra össze-vissza nézeget, alig fogja meglátni azt, amit keresett. A látszó első helyzetének megfelelő képet figyelmesen átkutatva, a szerzett részletbenyomásokat tüzetesen és szigorúan kell osztályozni, és nem szabad tovább menni mindaddig, míg minden tárgy felől pontosan nem tájékozódunk. Tudnunk kell, hogy az a bizonyos valami, amiről kezdetben nem bírtuk megállapítani, hogy kődarab, fagyökér, mohacsumó, avagy árnyékocska, micsoda. És ha azzal ez alkalommal semmiképpen sem bírunk tisztába jönni, úgy jegyezzük meg ezt a helyet, amelyben azt a bizonyos, körül nem írható benyomást szereztük, és egy idő eltelte után, miután közben más képeket szemléltük, nézzük meg újra. A naphelyzet cseréjével együtt járó világítási változások a legtöbb esetben a talány megoldását teszik lehetségessé. Ha azután minden részlettel tisztába jöttünk, akkor a látső tengelyét csak annyira toljuk el, hogy az új kép az előbbivel folytonossági hiány nélkül függjön össze. Ha a kutatást ezzel a rendszerességgel folytatjuk, igyekezetünket a legtöbb esetben siker fogja koronázni. Az a bizonyos valami, melyet kezdetben sehogyan sem bírtunk meghatározni, tüzetesebb vizsgálat, esetleg második megtekintés után, testet és pedig állati testet fog ölteni. És csodálkozásunkba a bosszankodásnak egy neme fog vegyülni, hogy azt a most oly tisztán látható zergét, mely nyugodtan kérőzve fekszik annak a cirbolya fenyőnek az árnyékában, csak új későn ismertük fel, és oly sokát évesztettük össze egy szikladarab árnyékával. Miután a nyár elmúlt, a legnagyobb valószínűséggel arra számíthatunk, hogy szorgalmas kutatással még több zergét fogunk felfedezni. Ilyenkor csak az egészen kapitális bakcsatangol egyedül, hogy azután az üzekedési idő kezdetén a fiatal vetélytársak kiverése után a falka feletti korlátlan uralmat gyakoroljak. A gidás és gida nélküli suták a fiatalabb bakokkal összeállva kisebb-nagyobb, néha 40 darabot is számláló csapatokat alkotnak, melyeknek vezetését valamely vén tapasztalt suta gyakorolja. Ha szorgalmasan kutatunk, a legnagyobb valószínűséggel azt is meg fogjuk találni. Olyan helyeken tartózkodik, ahonnét az egész környéket könnyen tudja áttekinteni. Bennünket bizonyára sokkal előbb vett észre, mint mi őt tekintetét állandóan ránk szegezve, és minden mozdulatunkat a legnagyobb figyelemmel kísérte. Jelenlétünket a nagy távolság miatt nem tartja aggasztónak, és ezért a falka pihenését sem akarja megzavarni, de közeledésünket azonnal azzal a bizonyos jellegzetes füttyel és lábdobbantással jelezni. Az ergék azután, látszólag minden sietség nélkül, mozgási képességük fölőnyes voltának teljes tudatában, néhány ugrás után megmegállva és visszanézve, libasorban vonulnának fel a hegygerinc tetejéig, mely mögött egyenként tűnnének el szemünk elől. A tapasztalt vadász azonban a falka déli pihenőjét semmi esetre sem fogja megzavarni. Nyugodtan heverészve figyeli őket, míg maguk fel nem kerekednek. A délutáni órákban, amikor az árnyékok már kissé megnyúlnak, egyik zerga a másik után felkel, nyújtózkodik, és a közvetlen közelben kezd legelészni. Az őrtálós uta, amely eddig szoborként mozdulatlanul állva figyelt bennünket, kezd mozgolódni. Azután lassú ugrásokkal időnként visszanézve igyekszik a hegygerinc felé. Az egész falka libasorban követi. Így lassan haladnak felfelé mindaddig, amíg a tulajdonképpeni legelőhelyet el nem érik, hol azután, mint házi állatok nyája, egy bizonyos, az állandó éberséggel figyelő vezetősuta által áttekinthető területen szétszóródnak. Most kezdődik az zerge vadász tulajdonképpeni tevékenysége. A legkönnyebb és vadászati szempontból legkedvezőbb eset akkor forog fenn, ha az embernek nem a falkával, hanem azzal a bizonyos, egyelőre egyedül járó, minden társulást megvető bakkal van dolga. Pihenőhelyén őt sem lehet könnyen becserkészni. Rendesen igen nehezen megmászható sziklán fekszik. Hullókövek és recsegő száraz ágak többnyire idő előtt elárulják a cserkésző vadász közeledését. A vad pedig a bokrok között nyúlmódjára bujkálva eltűnik anélkül, hogy az embernek a legcsekélyebb támaszpontja volna arra nézve, hogy hol és merre keresse. De a szemünk láttára az erdőrégió feletti havas tetőre felvonuló és ott legelésző öregurat sokkal könnyebben lehet belopni, mint a figyelmesebben vigyázó vezetős utá által megőrizett falka bármely tagját. Akár a rekordkampókkal ékesített öreg kapitálist, akár pedig a csapatot akarja az ember megközelíteni, a legfontosabb tényező, amellyel mindig és minden körülmények között számolnunk kell, a szél. Azért a cserkészés legelső és legalapvetőbb szabályának kell tekintenünk. Ide szükségesetén szükség esetén bármilyen fáradtságos és hosszadalmas kerülő árán a szél alájutni. Az eddigi tapasztalataim alapján majdnem azt merem állítani, hogy a zerge legelési helyének megválasztásánál talán épp annyira figyel a szél irányára, mint a cserkésző vadász. Néhány száz lépés távolságig az ember kövek vagy cserjék által fedve könnyen bír közeledni. De ekkor eléri azt a bizonyos szabad, teljesen áttekinthető teret, rendesen egy semmiféle fedezéket sem nyújtó havasi rétet, melyet az őrködősúta átbír tekinteni. Ez szokott a legnehezebb akadály lenni, melyen az embernek át kell haladnia, mielőtt lövéshez jutna. De a látszólag legsimább réten is lehet oly talajredőket találni, melyek mögött az ember egészben vagy részben elbújhat. A megközelítésnél ezeket kell felhasználni. A becserkészést azon kívül megkönnyíti azon körülmény, hogy bármilyen nagyszámú falkánál az embernek mindig csupán az őrtáló uta éberségével kell számolnia. A többiek teljesen megbíznak abban, és a legnagyobb gondatlansággal legelésznek. Ilyen formán a cserkészővadász azt a pillanatot, amikor a csapat négylábú őrangyal a másfelé néz, vagy az zamatos alpesi pűből egy pár harapást teszik, felhasználhatja arra, hogy egy kis teret nyerjen. A térnyerés alatt persze a világért sem szabad lépésekre gondolni. A nyílt réten cserkésző vadász a hasán fekszik és megelékszik azzal, hogy adandó kedvező alkalommal pár centiméterre tolhassa magát előbbre. Ha ez a bizonyos suta azután feléje néz, kővé kell merednie. A kellő színű ruhába öltözött mozdulatlan embert, még ha meg is látja, nem veszi figyelembe, mert egy a fűben fekvő kőnek nézi. Mészkőhegységben legalkalmasabbnak találtam a fehér nyári ruhát, mely az ugyanolyan színű kövektől cseppet sem különbözik. De a keki és a csukaszürke épp oly megfelelő. Ismételten jó eredményeket tudtam azáltal elérni, hogy egy csomó a puska összekötözött fenyőgaljat toltam magam előtt, melyek mögött akkor, ha az erge odafigyelt, egészen jól meghúzódtam. Néha az is megesett, hogy a vezetős uta észrevett, de azért nem volt bizonyos abban, hogy az a valami, amit meglátott, tényleg egy közeledő ellenség. Olykor a riasztó füttyöt ugyan hallatja, és a lábaival is dobant, mire az egész falka közelében gyülekezik, de azért még nem adja ki a menekülési parancsot. Helyben marad mindaddig, míg a tényleges veszély közeledéséről meg nem győződik. Ebben a stádiumban kellő óvatossággal még félre lehet vezetni. Ha a kedvező szélirány meg nem változik, és az ember kellő kitartással mozdulatlan marad, a játszmát még meg lehet nyerni. A menekülésre kész csapat egyes tagjai újra kezdenek legelni, és lassan szétszóródnak. De az őrködő suta még sokállankadatlan figyelemmel nézi azt a gyanús pontot, mely miatt védenceit már egyszer felriasztotta. Végre aztán ő is lehajol, hogy egy harapásnyi füvet legelészen. Sőt, esetleg meg is fordult. De azért az embernek még nem szabad elbizakodnia, mert a suta hirtelenül felkapja a fejét, és anélkül, hogy újra megfordulna, hátra nézve percekig figyeli az egyszer gyanúsnak talált helyet. Ilyenkor kerül abba a bizonyos helyzetbe, melyben eddig soha nem fényképezve se lerajzolva, vagy festve még nem láttam. Az embernek újra tökéletes mozdulatlanságban kell kitartania. Ez nem mindig olyan könnyű, mint amilyennek látszik. Késő ősszel az erőltetett mászás után átizzadt ruhában, a hideg szélben nyugodtan kuporgó vagy fekvő ember pár perc múlva rettenetesen fázik. Az a hegyes kő vagy gyökérdarab, mely az első pillanatokban kisé kényelmetlennek tűnik fel, negyed órai fekvés után szinte tűrhetetlen fájdalmakat okoz. Egy alkalommal pedig szeptember kezdetén egy vipera telepedett le előttem, melyet nem mertem agyonütni, de el sem bírtam kergetni. Ilyen formán néha órák telnek el, melyeknek legfolyása alatt az ember csak néhány pillanatot bír felhasználni arra, hogy közelebb jusson. A legtöbb esetben azonban egy bizonyos távolságon át végzett kúszás után az ember elér egyet -egy szakaszt, hol a vad szeme elől elrejtve hosszabb távolságokon átjárva, sőt, szaladva bír haladni. Természetesen ilyenkor is a legnagyobb óvatossággal kell eljárni, mivel a lépések zaja, különösen kavicsos talajon könnyen elárulhatja az embert. Én a magam részéről rendesen mezit szoktam cserkészni. Ezt azonban senkinek sem merem ajánlani, mivel ez már a gyermekkorban szerzett megszokást és gyakorlatot tételezi fel. Gomitalpú vagy sarok nélküli teniszcipő szintén megfelel, míg a sziklák közti mászásnál oly nélkülözhetetlen szögescipőt a tulajdonképpeni cserkész is megkezdésekor többnyire le kell vetni. Ha végre a zsákmányt leterítő lövés eldördül, az egész falka minden irányba szétszaladt, hogy azután észbe kapva újra a vezetős utát felkeresse és azt kövesse. Ilyenkor gyakran megesik, hogy egyes darabok egyenesen a vadásznak mennek neki, és egy második lövésre nyújtanak alkalmat. Én a magam részéről ezzel nem igen szoktam élni, mert egy falkából egy darabnál többet nem szeretek kilőni. A megzavart vad ilyenkor hóesés előtt majdnem minden alkalommal az erdőben keres menedéket. Míg az elejtett vad kizsigerelésével voltam elfoglalva, sokszor volt alkalmam a mélyen alattam elvonuló zergéket nézni. De ők akkor már nem szaladtak. Ez a nemes vad csak pillanatokig siet. A legrövidebb idő alatt visszanyeri fölényes nyugodtságát, és akkor az egész falka újra megmegáll, megáll visszanéz, és csak pár ugrással halad tovább. Az erge ilyenkor már jóval sötétebb színű, mint nyáron. Különösen a baksi korom fekete nászruháját felvenni, melyből a mellé lévő fehér folt, mint az estéi öltözet ing melle világít ki. Minden ilyen őszi cserkészés, mint felejthetetlen szépségű sportélmény örök időkre az ember emlékezetébe vésődik. De ez az igazi vadászatnak csak a praelúdiuma. Az október végén beálló üzekedéskor kezdődik csak az, amit a cserkészű vadászat koronájának kell tekinteni.